розглядаючи стіни і меблі. Дивани і крісла були накриті білою тканиною, яку вона не наважувалася зняти, адже не збиралася жити в усіх кімнатах одразу. Залишилася в тій першій, яку запропонував Шон. «Ну ось, місіс Маклейн, – подумала вона – у тебе є час, аби добре подумати, що ти наробила. Чому і навіщо? Але це ж не я. Це, це обставини. Завжди обставини. І я не знаю, як з ними боротися. І чи варто взагалі боротися, якщо в цьому немає сенсу. Певно, саме моє існування в світі несе іншим лише розпач і біль. На столі перед покою задзвонив телефон. Вона сприйняла це так, ніби на загубленій космічній станції несподівано запрацювала стара рація. З острахом взяла важку слухавку. Шепарди сказали, що ти вже повечеряла. – почула голос місіс Страйзен. – А що робитимеш тепер? – Мелі, Мел, місіс Страйзен, – закричала вона, ковтаючи сльози і боячись, що зв'язок обірветься. – Так, це я. А хто ж ще може телефонувати в цей старий дім? А як він тобі, до речі? – Ну, розумію, що це не Каліфорнія, – «І раджу запастися теплими речами, а ще там у підвалі має бути дві-три діжки віскі. Дуже раджу!» Вона говорила бадьорим голосом, але він підступно тремтів. Сказали, що ще не виходила з помешкання, і до неї ніхто не приходив. Передала вітання від залізної гави і проінструктувала, до кого завтра треба звернутися в замку музеї. «А що далі?» – запитала Енджі. «Що далі, Мел?» У слухавці запала тиша. «Далі?» – нарешті почула вона. «Далі жити?» «Життя? Воно таке, саме виведе. Адже вивело воно тебе до мого гобелену. І далі поведе. Май терпіння». Енджі поклала слухавку. Вогонь, догораючи, весело потріскував у каміні. Так, треба прийняти ванну, одягти махровий халат, прочинити фіранку і просто дивитися, як на небі виникає золоте решето. І мати терпіння. У прозорому, мов слюда, рожевому світлі чорніли стовбури трьохсотрічних дубів. Далеко за ланами сіріло в тумані озеро. Вона стояла боса і дивилася у вікно, зачарована чистотою вранішніх кольорів. Сіро-рожеве-чорне. І жодного іншого відтінку. Навіть дивно, що так буває. О п'ятій годині ранку пейзаж з її вікна виглядав саме таким. Але за хвилину лінивий промінь, що випірнув за сірої хмари, дивно, що це був саме один, але досить широкий промінь, почав висвітлювати ці кольори, довівши рожевий до лілового, а згодом і синьо-зеленого. І марсіанський пейзаж знову став чемним, упізнаваним, земним. Енджі накинула куртку і вийшла на подвір'я. Ноги залишали срібні контури відбитків ступні на вологі з паморозю траві. Від різкої зміни клімату їй здавалося, що вона живе тут давно – Тисячу років. А який зараз час на дворі, про це не говорила жодна деталь. Хіба що з недобудованого гаража виднівся тупий носик сірого фіату. А це означало, що їй треба завести адресу в навігатор, який залишили їй шепарди, і на десяту годину бути в замку Дан-Робін. Де він знаходиться, у неї не було жодного уявлення. Вона швидко натягнула джинси. Добре, що не мала вибору, у що вбратися. Зачинивши, але не замкнувши двері, пішла приборкувати фіат, адже здогадувалася, що доведеться добряче помучитись з правостороннім керуванням. Так воно і було, Поки з десятої спроби налаштувала навігатор, поки крутилася по стежках, намагаючись призвичаєтись до керма, промайнуло години дві. Але всі ці вправи дали змогу не думати. Тобто думати лише про те, що робиш в цю мить. І це було неабияке відкриття. Важливою ставала лише мить. І більше нічого, крім неї. Крім керма, розташованого справа. Крім баритону-навігатора, котрий говорив до неї з незвичним для її американізованого слуху англійським акцентом. Крім шурхоту, гравію під колесами. Колись вона розмірковувала про те, як чудово було би бути кішкою чи будь-якою іншою тваринкою, навіть рибкою. Не була впевнена, що вони дурні. Просто вони не думають про минуле майбутнє, а живуть лише тим, що бачать перед собою. Покрутившись по подвір'ю, вона нарешті повільно виїхала на сільську трасу. Згідно з навігатором, Належало проїхати два кілометри від селища Голспі і звернути направо. Протягом години, поки їхала до місця призначення, не зустріла жодного авто і жодного перехожого. Ха, чудові краї! Великий Майдан перед входом до замку оточували розлоги дуби. Земля, так само як і скрізь, була присипана дрібним гравієм, і так само, як і скрізь, довкола не було жодної живої душі. Енджі припаркувала авто, вимкнула мотор, поглянула на готичний годинник на одній з башт. Музей відчинявся об одинадцятій.